Și Epizodia, Dramatizare radiofonică de Virgil Stoielescu După o schiță de Anton Bacalbașa Interpretează Sandu Sticlaru Horia Căciulescu Anton Bacalbașa a fost unul din scriitorii umoriști Care s-a făcut cunoscut mai ales ca ziarist Dovedindu-se un polemist de temut și un curajos critic al moravurilor epoce sale El nu s-a sfiat să atace monarhia și întreaga menagerie regală Cum își intitulase rubrica sa din adevărul literar În care și a în chip satiric moravurile curții Dar cea mai virulentă satira unor năravuri și moravuri ale societății în care trăia A făcut-o Anton Bacalbașa prin intermediul unui personaj Care a devenit repede simbolul prostii al inculturii și a stupidității Sub numele de Moșteacă, Anton Bacalbaș a creat un personaj ridicol, cu porni dictatoriale, prin care autorul a făcut un aspru rechizitoriu unor tare ale armatei vechelui regim. Ajuns până la gradul de capitan, fiindcă examenul de maior n-a fost capabil să-l treacă, Moștea că se va strădui să fie pe placul celor care i-au dat gradul, aplicând în unitatea sa o disciplină oarbă și căinoasă, care, împletită cu aerele lui Țanțoșe și cu îngânfarea lui găunoasă, îl vor face repede de râsul lumii. În stița care urmează, Moștea că este prezentat în timpul unei campanii împotriva epizotiei, adică unei grave epidemii, evită între animalele dintr-o zonă a țării. Trupa fusese trimisă la afruntariile regiunii respective... pentru a împiedica ieșirea animalelor bolnave din zona aflată în carantină. Prin urmare, Moșteacă se postă de dimineață în fruntea companiei... și porni la drum. Stang, dreapta, stanga! Stang, dreapta, stanga! Ține aliniere, aracane! Că te la carcere pe săptămână! Stang, dreapta, stanga! Donc, calme my queen, eu vas calla. Ma drum de țară, cald, al ce ce, dacă calba. fi greu și lor merg de vreo două ore. Mai lăsați -i și ce vezi tu acolo, bă, majorule? Văzi o pădure, domn capitan. Și ce zici tu de pădurea asta, majorule? Ha? Ce crezi tu că poate să fie neam? Păi poate să fie nițică răcoare, domn capitan. Fiindcă vă că pomii sunt broși Ești și... un tont, sergent major. Pădure, Pădure, pădure. Adică are copaci. Ce printre copaci vine de nu se vede, bă. Înțelegi tu, sergent major? S -s -s. Nu S -s -s. se vede. Ce poate oricând să iasă de acolo un superior. Îți iese înainte și râcnește la tine. Unde-i des cea plină Fără armata, Vax! Auzi, Sergent Major, Vax! Ia, ia doar de Majorul să se oprească trupa. Hai, oprește-o acolo, lângă șanț. Companie! Cască ochii la mine. auzi bă? Disciplina e totul, Fără disciplină, morbă Te omoară superiorii. Așa că băgați-vă mințele în cap. Ordenul-i orden. Merge un pas de marș. Până la Dumnezeu, dacă așa a zis superiorul. Voi sunteți militari, bă. Și militarul e ceva care care e altfel decât civilii. Ați plice-vă ba? Da, Așa. Militarul nu mai ține de ceea ce țin civilii. El are o altă familie. E limpede ba? Da, Așa. Militarul e... a spune tu, soldat. Alcui e militarul? Al mama si. Gora! almu este o gloabă. ia țareba! țare, ba. Auziți, Țara așteaptă să fiți mari. Adică, mare, mare. Majorle. Să-l explici ce este mare. Auzi? Țines. Ce este mare pentru un militar? Înțeles Mare. Este în și întâi capitanul vostru. Auzi de Capitanul este tata companiei și compania este fata capitanului. v înțeles, Da, vă Așa, eți mândri de tata al vostru. Auzesc, bă? Și descemplinați! Fără descemplina, vă duceți dracului cu toții! S-a înțeles? Da, bă, bă, bă. Bă, tu ăla. Te interesă? Ca că ne ducem dracului cu toții. <fie> Ești un bou. Ordere major. Ordere în depărtare. Da, de ordine de plecare. Un bou e right. Direcția dreaptă înainte. Ar! Stang, dreaptă, stangă. Stangă, da. capul sus, racane. Capul sus. Stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, stand, dom capitan. Vesprea ăsta. Ulvăstoam capitan. ne oprim. Dă ordon de oprim. Ceres. Hop! Ie! Le dom pe loc repaus dom no. Să astea drept cât le explic. Tinga vreau să le explic ce ordin avem de la stăpânide. Ceres. Lat. Ascultă comanda la mine. Ofițer, roboțier. Apăral și soldați. Comânduirea pieței a dat ordine pe cum că să venim să apărăm țara împotriva vrăjmașului nostru. Știți voi care e vrăjmașul ăsta? Epizodia, apă, E ceva așa foarte primejdios. Se ivește, nu știu cum și nu știu unde, dar mai cu seamă se arată la dobitoace. Trebuie, căpitan. dar pe ce o să o cunoaștem noi care e? aia? Nu vorbi, nu vorbi, racane. să o cunoști, că da, soldat. Dacă nu-i cunoaște-o pe vrăjmaș, atunci pe cine s-o Ah, patata. Epizodul ăsta e lucru dracului, bă. S aude A, Da, domn capitan. Așa, se strecoară pe lângă tine ca o șopârnă dacă nu caști Ce știți când vine epizodul ăsta, bă? Vine mai ales vara. Auzi, Fiindcă atunci, fiind căldurile mari, santinelele are obiceiul să doarmă în post. Să nu dormeți în ta, alea, ca veți de-a face cu mine. Ați înțeles, da? Vine episotea și ne omoară pe toți. Să dea dracu' să vină episotea și să ne omoare, că vă arăt eu. Vă bag la carceră pe o lună. Ați înțeles, da? Trei capitan, dar văd că pe malul apii ăștia nu sunt răgherete. E și? De ce să fie gherete, bă, răcane. Vrei să... Maș! lasă te să răgătirea! Pe urmă, să știți, soldatul este dator să nu lase pe nimeni să vie de dincolo fără bilet de voie. Auziți, da? Nu lași pe nimeni fără bilet de voie și fără să cunoască consemnul. Ce e consemnul, Care știe ce e consemnul? Consemnul, treci, capitan? E care va să zică parol. Așa, așa, leatule. Consemnul e parola care va să zică. Dacă vine la tine o vită, ce faci? Ce faci, bă, Gheorghe Alunecula? Prepune că ești de santinelă. Și ca vine o vită, ce faci tu apânt? Ha? Ce-o faci, bă, să Trei, auzi? Trăiți, domn capitan, încerc parola. Așa, mă, așa, brava, bă. Să cascați ochii, cam să vin în inspecție. Auziți, bă! Ce să dea dracu, să nu mă opriți, că carcera vă mă mănâncă. Patru zile la plotonul de pedeapsă pentru cei care nu știe ce face santinela la S-a înțeles, domn? S-a înțeles, domn. înțeles, domn. înțeles domn. Atunci, fără-o! Serger Major. Ordem-o în Ia-i bă în inspecție la Santinele. Ia să vedem ce au înțeles prostovanea din teoria militară pe care le-am făcut-o azi după a mea. cine la postul 1? Gheorghe a lui Neculado în Găptan. Ia să presupunem că noi doi suntem două vite, majorurile. A? Ce zici? Da, domn capitan, suntem două vite. Da, da. Ce fel de vite, Majorule? Te-ai gândit? Păi, uh, vite militare, domn Găptan, bineînțeles. Oh, nu, Majorule, ce dracu? Ce te întreb eu ce-am răspuns tu? Să presupunem că suntem două vite bolnave. Recep da. și ca vite bolnave ne apropiem de santinele. Că vita e vidă, nu? El nu știe regulamentul belitar. Eu vrea să treacă dincolo. Rămâi, rămâi normal, urma mea, Să văd ce o să facă răcanul când mă apropia de el. Eu zic că... Psst! Mucles, că a zărit. Stai! Am stat! Cine e? Vita! Ce fel de vite bolnavă o sănătate? Bolnavă! Vita atunci stai, că de gardă, vine de cunoaște o vită bolnavă. Vrea bine, brava, brava soldat, așa să facă, am să vă încerc mereu. Ori de câte ori mă-ți vedea că mă apropiu de voi, să mă întrebați. Vită bolnavă, ori să. Ai înțeles, leat? Da, să trăi, domn capitan. Da, dacă vine tam, nisam, generalul. Ce-a soldat? Iau poziția de drept și strig. Trăiți, domn general! No, nu, nu Generalul vine ca vita, nu ca general. Nu pricepi. Și tu nu-l las să treacă. Nu-l las! Cât e el de general? A Nu-l las să treacă până nu ți-o spune ce fel de vită este. Trăiți, domn capitan, dar dacă este o vită sănătoasă? Cineva, Domn general! Atunci? Îi dai drum? Păi eu după ce să o cunosc că e sănătoasă? După ce? Domnul bietocule, domnul bietocule! Nu ți-am spus? O cunoști după aia că știe secretul. N-ai priceput, tontule. Știe parola și răspunsul. Că dacă n-ar fi o vită sănătoasă, de unde l a știe, a? Înțelesa care cum vine treaba. Ori eu, ori major, ori generalul suntem niște... Ia zituba. tu, ce suntem pentru tine? Niște vite trăiți, domn capitan. Bravo, bravo, soldat, bravo, văd că ai înțeles. Ați ascultat? moștaca și epizodia. Dramatizare radiofonică de Virgil Stoenescu După o schiță de Anton Bacalbașa Distribuția a fost următoarea Moșteacă, Sandu Sticlaru Soldatul, Horia Căciulescu Sergentul, Gheorghe Oprina Furierul, Ion Pascu Crainicul, Horia Șerbănescu Regia de studio, Crânguța Manea Regia muzicală, Marga Capitanovici Regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică, Dan Puican